Otoitza Itxukeriak jota bizi gara jauna Geurea baino ezikusteraino Eta sarretan geurea ere ezikusteraino Zalekeriak itxutu gaitu Erosokeriak eta ondasun gozeak Eta neurribarik kontsumitzeak Azaleko begiradan geratuz sakonera begiratzea galdu dugu eta alkar ezin dugu ezagutu. Emoiguzu zeure begiradeaz ikustea atzerritarrengan, errefuxatuengan, behartzuengan zeu ikustea. Emoiguzu geure burua baino arago joan alizateko begiradea. Erreinuko semealaben shit i kuzmena